Справяне 6 учебна година 29-та лекция на младежки окултен клас Държана от учителя в София на 17 април 1927 година Чете Йордан Стиянов Само светлият път на мъдростта Води към истината В истината е скрит животът Четоха се свободните научни теми Представете се сега, че в един конус има множество разумни същества, с които вие трябва да влезете в контакт. Фигура едно, която представя два конуса, обърнати един срещу друг. Конус А с основа долу и връх горе. Конус Б срещу него с връх надолу, основа горе. Двата конуса се допират в една точка. Уния същества, които се намират в основата на конуса А, имат широко съзнание, следствие на което гледат на живота и на явленията в него с широк замах. Колкото по горе отиват, съзнанието на съществата в конуса става все по-тясно, докато стигне точката дето е върхът на конуса. Колкото по-тясно става съзнанието на съществата, толкова по-мъчно се разбирате с тях. Дойдете ли до уния, които се намират на върха на конуса? Вие казвате, че това са тесногради хора, с които не можете да влезете в никакво разбирателство. Върхът на конуса представя крайната точка, до която съзнанието на съществата може да се стесни. Щом дойде до това състояние, съзнанието минава в друг конус обърнат с върха надолу. Колкото по-нагоре се качват съществата в конуса Б, толкова повече съзнанието им се разширява. Най-после, когато съзнанието дойде до правата, която представя диаметъра на конуса, там има най-голямо разбирателство. Добре тогава в каква посока тези същества трябва да се движат, за да не влизат в стълкновения. Отговарят, ако се движат в една посока. Хармонично едно под друго, аз го наричам първолинения свят. Втората посока, за да се избегнат противоречията, понеже тук има една възможност, която не е известна за тези две същества. Следователно, за да се избегне противоречието, едно от тези същества трябва да намери новата посока на движение. Фигура 29.2 представя два перпендикуляра AB и AC. На AB има две същества, които се движат към А и към Б. В противоположни посоки. Следователно, щом дойде до точката А, то и същество А, което тръгна в посоката С, ще бъде ли вече видно за посоката А? То и същество е минало в едно ново направление. То не е умряло. Следователно, второто същество от голяма скръп ще мине в същото движение. Всякога две същества трябва да се движат в две противоположни посоки или едно подир друго. Всяко едно трябва да се движи в една нова посока. И зато и има тази идея. Всеки, който живее в триизмерно пространство, има едно същество, което го ръководи от четириизмерното пространство. Ние не го виждаме, не знаем формата му. Всеки един от вас има ръководство на едно същество от четириизмерното пространство. В четвърто измерение идеите са несъизмирими. Идеята не завършена, принадлежи вече на един по-висок свят. Ако някой път вие се оплаквате, че не може да реализирате вашите идеи, вие не искайте, защото те принадлежат към един по-висок свят. Как ще реализирате безсмъртието на Земята? Или как ще изкажете любовта си на земята? Вие може да говорите с известни знаци, думи, може да пишете стихотворения или каквото да е, но на земята при тези условия, любовта, понеже принадлежи към един възвишен божествен свят, тя едва започва с четвъртото измерение, пето, шесто, нагоре, до онези безкрайни измерения. Идеите седят винаги отворени. За пример, хиперболата принадлежи към един род идеи, които не може да се завършат на физическото поле. Отворен кръг. Вас ви плаши, ама моята идея то е красивото в тази хипербола, че вашата идея има безброй възможности. Идея, която има такъв характер е безсмъртна идея. А онази, която има един завършен кръг, тя е смъртна идея. Тя може да се компрометира. Малките идеи, малките мисли лесно могат да се реализират. Един обяд, който ви струва десетина лева, всякога може да дадете. Но да създадете окото на един човек. И вие се ангажирате като един учен човек, колко време се изисква? Може ли да се създаде окото? Разбира се, то не е направено от триизмерна материя. Тя е материя толкова чувствителна. Че може да задържа вибрациите на слънчевите лъчи, в един ден не може и в един живот не може. Христос казва на едно място: Ако окото ти те съблазнява, Той казва: Ако твоето вълчо око те съблазнява, извади го, не ти трябва. Нека ти остане човешкото око. Човек има много очи. Той има очите на мухите, на паеците. И когато те се отварят и погледне на света, той има четири измерните желания. Само ще забележите. Вълкът като ходи, все надолу гледа. нези хора, които се е събудил вълчаят поглед, те винаги гледат към земята, надолу. Силите, които действат в човешките очи, произвеждат известно свиване. За пример, какви линии образува очудването? Човек, който се очудва, в какво положение поставя очите си? После вземете ревността. Едно чувство, от което целият органически свят страда. Подозрението. Всяко същество има подозрение. Към кое измерение спада? Ревността е двоизмерна. Две измерения Ревнивия човек той има само две измерения. За ревнивия човек някои съвпадения са подозрителни. Знаете примера за онзи, който имал навика да мига с едното си око. Попада в едно общество. Една дама с мъже си. Става мъжът и казва Господине, аз ви обявявам дуел. Защо намигвате на жена ми? Господине, казва първият. Аз страдам от един недък който ми причинява много голямо нещастие и трябва да туря нещо на лявото си око да го затуля. Онзи, който има ревност, ще повярваля, ще каже: иска да ме излъже. Или седите при някой в дадения случай, вие се усмихнете и погледът ви попада по права линия, но он се схваща, че ви правите и шерет, че вие се смеете. То е двоизмерно. По какво се познава, че две същества имат едно и също съзнание? За пример, двама души. По какво се познава, че и двамата имат едно и също желание? За ясновидеца, всяко едно желание си има свой цвят. Ако вие имате едно възвишено и благородно чувство в себе си, ако чувството ви е от духовен характер, на физическото поле то ще има един прекрасен, нежен, розов цвят, ако е и в двама ви. Ако и чувство се прояви в своя груб характер, този цвят ще бъде потъмен. Цветовете показват степента на проявеното чувство. За да не греши човек в своите заключения, трябва да вижда, правили ли сте наблюдения, колко от вашите предположения могат в дадения случай да бъдат верни. Математиците могат да изчислят предадени условия утре, какво ще бъде вашето състояние. Допуснете, че вие сте един беден студент и казват Утре имате среща с един господин. Аз зная, този господин е богат. Обича да помага, често е. И аз ви казвам Утре ще бъдете в едно щастливо положение. Обаче ба, вас ви вземат за войник. Виждам наборната комисия. Утре си отвори война. Казвам Вашето положение скоро ще бъде лошо. Щом ви турят при тези условия, вашето положение ще се измени. Но има един закон. Човек предчувства онова, което ще му се случи. Не само ден-два, даже месец и година може да предчувства. Има в живота един такъв закон. Имате едно безпокойно чувство на повърхността на вашето съзнание. А вътре едно спокойствие. Това показва, че ще дойде едно занятие, с което ще се занимавате, Първоначално ще имате неприятности, а после ще имате много добри резултати. А друг вид проява. Чувствате приятност на повърхността, а вътре дълбоко чувствате горчивина. Той показва, че ще започнете много добре, но в края на краищата този предприятие ще ви излезне горчиво и ще съжалявате през целия си живот. Как ще обясните то вътрешно състояние? То е законът на кармата причина и последствие. То и нещо вече е станало. Вие сте го създали в миналото и сега резултатът идва. Вие ще видите последиците на онова, което сте дали в миналото. Много от вашите душевни състояния вие ги изпитвате от миналото. А има състояния, които сега ги създавате. Зато и трябва да бъдете внимателни. Искате да направите една работа. Спрете се. Може ли да я направите? Съмнявате се. Защо се съмнявате? Какви са основанията ви? Защо се съмнявате? Научно обяснете съмнението. Кой е поводът? Зад всяко съмнение сиди една велика истина. Сега за пример може да ви запитам така. Светът без дявола може ли? Не може. Дяволът показва, че в света има свобода. Злото показва свобода. Злото е израз на свободата. Само в празното пространство могат да се създадат новите светове. Свободата е и празното пространство това са синоними. Празно пространство един разбира, че нищо няма, но то е възможност да можеш да се проявиш. Щом направите една погрешка, Схванете идеята, че сте свободни. Само, че грехът, който сте направили, той е възел, скъсайте този възел, понеже ще ви ограничи. Като направите едно добро, усилите тази връзка, понеже доброто спада към друго едно измерение. В доброто измеренията се увеличават. Ти навлизаш във все по-широк и по-широк свят, а злото – обратното. Ангелите, като направят погрешка, слизат в човешкия свят, слизане надолу. Докато дойдат до двоизмерния свят, дойдат до точката, станат неподвижни. Най-мощните духове, като се спрят, те се поправят, изчезне всичката енергия на злото. Всичкото зло е до точката. Влезнат ли в точката, всичко се ликвидира. Всяка една наука, в своето приложение. Сега, ако вие знаете езика на ногтите, вие щяхте да се изпоплашите. Ако някой знае, че след 3 месеца ще има сърдечен удар, има други признаци, които показват, че той може да ги отклони. Или показва, че след 6 месеца ще заболеете, но същевременно написано е на ногтите начина, по който може да се отстрани и заболяване. Всичко е написано на ноктите. Като вземете човешкия нокът, може да четете целият характер на човека, устройството на физическото тяло, бита на неговите чувства и самостоятелността на неговите мисли, на каква степен са. Но всичкото и знание ще дойде, ще стане достояние, но трябва да знаете да владеете себе си. Някой иска в света да не греши. Ралото, което разорава земята, ще направи много грешки, но стига да изуре земята. Перото, което пише по книгата, ще направи много грехове, но стига да напише хубави неща. Онзи нож, който реже книгите, ще направи много грехове, може някой пъти да пореже, но стига да реже хубаво. Разумният човек си учи. Само трябва да съжалява, че не е използвал някои случаи. Само при недъзите се развива съзнанието на хората. Направиш някоя голяма погрешка. Тогава почнеш да мислиш. До тогава ти си дижи в едно латентно състояние. Мислиш, че съвършен. Като направиш тази погрешка, дойде ти друга идея. Не, че няма и друг път. Има път на съвършенство, без грех. Но то е за друга еволюция. Много пътища има в природата, но от многото пътища и този е добър. Някой от вас искате да бъдете учени. Защо? Някой от вас искате да бъдете красиви. Защо? Някой от вас искате да бъдете силни. Защо? Задайте си въпроса. Задайте отговорете. Всичко е хубаво. Но човек трябва да знае тяхното приложение в живота. Разумният човек трябва да знае приложението. Ако ти, като станеш богат човек и се отвори твоето сърце и почнеш да мислиш за другите, с които си свързан, и човешкото богатство потече като благословение хубаво, но ако се свиеш като охлюв, ако като учен човек, то и знание потече, но ако се свиеш само за себе си го използваш, то е същото положение. После вие като млади, някой път усещате се много раздразнени. Като минават някои хора, усещате ги като бомби от категорията отровни газове. Някой ден вие се разгневявате, този гняв, трябва да знаете дали е произлязъл от самите вас, дали сте господари на гнева или едно чуждо състояние. Давали ли сте си отчет? Раздразнен си казваш. Да ме не бутате. Не искам да срещам никого. Очите се свият. Чакат да стане нещо наоколо. Някой ден всичкото красноречие на езико потребиш да изнесеш всички недъзи на хората. Изхарчеш тази енергия. Започнеш друго да говориш, започнеш да проповядваш друго едно учение, но друг се запалва, той се разгневява сега. В дадения случай гневът е една енергия, която не е използвана, която се стреми към физическия свят. И следователно трябва да я отворя ти път. Най-хубавото нещо, когато дойде гневът, е една лопата, бел, да имаш градина, половин час да поработиш, да се ликувате. Аз читам копането и оранието за ликуване. Хората трябва да урат и копаят, само когато се гневят. А щом са в най-хубаво разположение на духа, да пишат поезия. Музикантите, само когато са в най-хубаво настроение, тогава да седнат на музика. Да не опорочиш цигулката си, перото си. но когато си гневен, вземи лопатата. Гладстон по един час е режал дърва. Как няма да реже дърва? Искала да прекара известен закон в камерата, а онези консерватори. Вземе си Триона, той е духовен човек. После вземе и Библията, почете. Тогава отиде в камерата. В школата, за да ви възпитаме, трябва да имаме една градина с белове. После работилница с рендета. После друга трошене на камъни. Това е една категория гневът. Да видите как се възпитава. Има си начини. Тези идеи са хубави, но трябва приложение. Природата има своите приложения. За съмнението има начин за ликуване, за подозрението, за малодушието. Това не са болести. Аз наричам болести, когато се развият органически вече в тялото. А другите са все състояния и именно докато са състояния трябва да се стремите да държите ума си. Който от вас има градина, 10 минути с лопатата, тури кръка си, ама съзнателно. Тъй, не оставяйте нещата ни завършени. Не цялата ви работа, но работата ви, специфичната ви работа, трябва да бъде всякога добре завършена. Една основна мисъл през деня – завършена това е четириизмерният вътрешен свят. Едният път, ако аз дойда тук на лекция, тогава всеки един от вас да направи по един анализ на първо, второ, трето и четвърто измерение. Един малък опит. С една линийка може да пишете, с една плоскост може да мажете, а с един куп, какво може да направите? Може да пукнете главата на един човек. Ще се стремите към трансформиране на енергиите. Някой път се набират достатъчно енергии, понеже живеете в един свят, който се намира в едно анормално състояние. Сегашната култура е като една бременна жена, която е на раждане и хората са крайно нервни. И следствие на това всеки един от вас в този раждане на новото човечество всички ще почувствате, че става Нещо. Защото когато някой ще ражда, всички вкъщи са в тревога. Целият свят сега е в тревога. Докато се роди новото, всички ще бъдем в тревога. Всеки един от вас казва: Какво ще бъде за бъдеще? Как ще уредя живота си? Този живот разбира не е сегашният, наш обикновен живот, но бъдещия, идейният живот който се обуслави от сегашното ви разбиране на живота. Само светлият път на мъдростта води към истината.